Mesiac hviezdami zdobí nebo, nad zem sa nočné tie neklonia, dym s ohňom tančí nad párebou, v kotlíku čosi dobré vonia. A unavené detské očka už nevedia sa sníčka dočkať, no spánok nepoboskálíce skalíce a nezastrú zrak myhalnice, kým nepomôže rozprávočka. Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bolo jedno, jedno mesto, no, mesto, skôr taká väčšia dedina, hm, povedzme, mestečko. A to mestečko ležalo na úpätí vysokých vrchov a temer na dve rovnaké polovice ho delila rieka. Za mestom prúd rieky vo veľkom oblúku obtekal okolo nevysokého kopca, porasteného iba hlohovými a trnkovými kríkmi. Tam hneď za tým kopcom ležala malá rómska osada, v nej zo pár domcov roztrúsených, ako by ich dáký velikán svojou obrovitou rukou popri rieke miesto zrna rozosial. Ľudia z mestečka osadu pomenovali vyhnalov. Domce vo výhnalove sú staré, dvory prázdne, záhradky malé, dlaňou by si ich prikryl. Bieda s chudobou si tu ruky podávajú a spoločne okolo osady chorovody tancujú. Muža v tomto výhnalove, v malom domčeku, chalúbke, žil starček a starenka. Starenka. starenka. biedne tu žijeme. Ej, veru, biedne. A smutne. Ani deti nemáme. Ani sme nikdy nemali, aby nás v našej biede trochu potešili. Však tu po osade beha malých Rómča dne ani mravcov. Poteš sa s nimi. Eh, Dobre, vieže ani jedno k nám do chalúbky nezablúdi. A prečo by aj žijeme tu z ruky do úst? Večer ohlade zaspávame, ani nevieme, či zajtra budeme mať čo do úst vložiť. Nemá ich čo ku nám ťahať. Len sa tí starček nestiažujú. Sú aj takí, čo sú na tom ešte horší ako my. A kto sa už môže mať horšie, starka moja. Chudobní sme. Takí sme chudobní až hamba povedať. Sme najväčší chudáci na svete. Tak je to. Ako to môžeš povedať, Starký? No, Vary, to nie je pravda. Je ja hádam niekto, kto je väčší chudák ako my. Nič nemáme a nikdy ani nič mať nebudeme. A keby len také obyčajné nič. My nebudeme mať nikdy ani ničové nič. Starký, veď my máme jeden druhého. To ti je nič? Veď sú aj takí, čo nemajú nielen nič, ale ani nikoho. A to už sú naozaj chudáci úboji. No, keď to takto hovoríš, my sme vlastne bohačí než nejaký taký zazobanec, čo síce sedí na vreci zlatijakov, ale okrem toho zlatiska nemá nikoho. No a nikto ho nemá rád. Napríklad tak, ako mám rada ja teba, starký môj. Veď, aj ja ťa mám rád, starenka, ako nikoho na svete. Veru tak, starček a starenka boli chudobní, ale zároveň aj bohatí, lebo mali ten najvzácnejší poklad na svete, seba a svoju lásku. A k tomuto veľkému bohatstvu im jedného dňa pribudlo ešte niečo. Toraz tak šiel starček rieke, že skúsi chytiť nejakú rybu. Darmo však hádzal do prúdu údicu z návnadou, darmo aj červíka na háčku popľúval, nechytil nič. Už sa zberal domov, keď naraz začul skroviať tichučké pišťanie. Rozrnul konáre a v tráve zazrel klbko čiernych, bielych a žltoryšavých chlpov. A z tohoto strapatého klbúočka naň pozeralo dvoje smutných zelených očí. Mačiatko, ty malé úbožiatko, no poď, poď sem. Neboj sa, ja ti neublížim. No. Je ti zima však. No, no poď, poď, schovám ťa pod kabát. Tam sa trochu zahreješ. Tak, tak, tam ti je dobre však. len čo s tebou? Teraz ťa tu už preca nenechám Vezmem ťa k nám domov A potom uvidíme je len čo mi povie starenka, keď je jej na miesto Večere prinesiem ďalší hladný krk do domu Čím bol starček bližšie k uchalúbke Imal mal menšiu dušičku, ale za to sa pri každom kroku chlapil. No čo, gulivočka chlpatá, <laughs> bojíš sa? Á, preto sa trasieš. No, oh, pozri sa na mňa, ja, ja sa netrasiem. Vôbec sa... No, tak dobre, dobre, trasiem. <laughs> Ale netrasiem sa až tak veľmi ako ty. U nás Romu platí, že v dome je pánom chlap. A ja, ja som preca chlap. Viem si aj buchnúť pesťou do stola. Pravda, keď treba. Len dúfam, že... Teraz nebude treba. Moja starka má dobré srdce. Nevyženie ťa proti noci. A ráno... Ráno sa uvidí. Starka, Starenka! Už som doma. Rybu som síce nechytil, ale za to... Som zasa... Prinesol som ti nocľažníka som ti. No. Oh. To mi odľahlo. Odľahlo? Bála som sa, či sa nenahneváš. Nenahnevám? Ja? Prečo? Ty si jedného nocľažníka priniesol a druhý k nám prišiel sám. To zlý. Šteniatko Primotkal sa na dvor Celý bol zafúľaný, strapatý Chudáčik Á, aký Vychudnutý A doráňaný hm, Kamarát Ty si asi mal Dazdu, ktorý nemal ďaleko Po palicu Vyzerá to, že ťa častejšie mlátil Ako krmil No, neboj sa tu ti nikto neublíži. Ale ani ty nesmieš ublížiť guľvočke. Guľvočke? No preca mačiatku. Budeme ho volať guľvočka. A psík sa bude volať rikono. A, no tak zoznámte sa. Toto je guľvočka a toto rikono. Hmm. No Ale sa pozri, ako sa k sebe majú a vraj sa pes mačkou nedokáže zhodnúť. Len neviem, či si ich môžeme nechať. Možno niekomu patria. Tak nech si po nich ich bývali gazdovia prídu, ale neviem, neviem, či potom na nich nevezme metlu za to, ako sa ku tým drobčekom správali. No hej, hej, hej, ale uživíme ich, keď sami často nemáme čo do úst. Keď sa najeme my dvaja... Určite nám niečo zvýši aj pre mačku a psíka. Aspoň kostička či kúsok chlebíka. Máš pravdu, starenka. A keď budeme hladní, budú musieť hladovať spolu s nami. Ke a Rikonovi bolo u starenky a starčeka dobre. Aj keď pravda, občas veru nebolo si čím brúško naplniť. Ale keď starček a starenka mali čo jesť, vždy sa podelili aj so zvieratkami. A nikdy ich neťahali za chvost, ani do nich nič nehádzali a nebyli ich. Naopak, vždy s nimi pekne zaobchádzali a nikdy ich nezabudli aj pekne pohladkať ba dokonca im rozprávali aj rozprávky a spievali pekné pesničky a tak nečudo, že sa zvieratká veľmi rýchlo naučili rozumieť ľudskej reči No len sa pozri, starček Ako múdro sa Rikono na teba pozera Len, len, že Veru, veru, veru Aj mne sa zdá, ako by rozumel každému môjmu slovu A Guľočka takisto Jej, keby tak vedeli rozprávať To by bolo Jej, neď by tu bolo veselšie Guľočka a Rikono však už dávno vedeli rozprávať ale o tom nikto nevedel. Psík a mačička to zatiaľ držali v tajnosti. Už vedeli, že ľudia všeličo oslavujú, narodeniny, meniny, ale aj všeliaké iné sviatky a tešili sa, ako starenku a starčeka touto novinou prekvapia. Keď sa dozvedeli, že najbližším sviatkom budú Vianoce, rozhodli sa prekvapiť ich práve vtedy. Aby prekvapenie bolo ešte väčšie, Nacvičovali v stodole všelijaké mačacie a psie akrobatické kúsky. Chodili napríklad po zadných labkách a mačička dokonca aj po predných. Potom sa preskakovali navzájom po šírke a psík mačičku dokonca aj po dlžke. Robili kotrmelce a salta a premety. No, hotový cirkus. Áno, hm? ja prekvapím starčeka a starenku takým niečím, čo ty nikdy nedokážeš. Brr! Stav sa! Mňau! Čo by som sa stavil? Keď chcem, tak dokážem všetko. Tak sa dívaj. Vybehnem po až na hornú hradu. Tak. Hm? Dokáž to? Mňau! Je tam toho. Na čo by som ložil tak vysoko? No, keby tak, povedzme. Starčekový vietor zobral klobúk a odniesol ho na vysoký strom. Tak. Vietor na strom? Skôr by ho kotulal popoli a to by som ho dostihol skôr ako ty. Tak by niečo lepšie, keď si taký múdry. Ja. Čo ja viem, no odnesiem. V zuboch, túto metlu, cesteru, stodolu. Ha? Ha? Tak toto dokáž. Na čo by som vláčila v zuboch metlu? Ha? No napríklad, keby ju starenka potrebovala. A, a ja by som jej ju priniesol. A starčkovi papuče. A ja chytám myši, heč. A ja potkany, heč, heč. Ale nikto nevie tak pekne vyrýzať misku ako ja. Ale, ale ja viem vrtieť chvostom. To viem aj... Ja. ja. Ty chvostom iba kývaš spredu dozadu. Ale ja Ja ním vrtím zo strany na stranu a tým ukazujem, že sa teším. ja, keď kývam chvostom zo strany na stranu, tak tým ukazujem... Že sa hnevám. No to vidíš, tak to vidíš, všetko máš popletené. A ty máš všetko popletené. Ja, keď sa teším? Buf, buf, buf, buf, buf, buf, Kývam buf, buf, dopredu a buf, dozadu. Čo mňa. vy? Ha, správa doľava. Kývaš chvostom <gül> naopak. A ty kývaš chvostom naopak. A, a ja viem aj štekať. Je tam toho. Ja viem zase mňavkať. A to je oveľa krajšie. Keby tak prišiel zlodej alebo niekto. Ha? Ako by si ho zahnala? Hmm. A keď, keď takto zaštekam? Buh, a zavrčím, každý radšej ujde. Vedela by som štekať, keby som chcela. To tiež. určite, nedaj sa vysmiať. Hm. Tak to dokáš, zaštekaj. No. Nechce sami. Nechce, nevieš to, pozri. Tak to je čo? Je tam toho. Štekanie je ťažšie ako mňaučanie, vieš? Nie je. Ale je. Nie. Baje! Tak za mňaukaj. Mm. Tak za mňou, Stačí slabo a raz. Hm? Najprv ty zaštekaj. Prečo? Povedala si. Prvá si povedala, že to dokážeš. No tak sa predveď. Zaštekaj a zabrechaj. No keď len to... No? Jau, Toto má byť brechanie! ja uschnem vraj, Určite lepšie štekať ako ty mňavka. Tak teda počúvaj. <tant> Mňav, <awesome> <tant hab aqui> To je ale tak to by mňavka iba kocúrisko veľký ako slon. To musíš jemnejšie a nežnejšie. Mňau. A to som ti ešte neprevedla, ako viem priasť, keď ležím starenke na kovenách. No dobre, tak priznávam, že mi tie cudzie jazyky veľmi nejdú a, a, a najmä tá tvoja mačina. Však ani mne tá tvoja syna. Ešte dobre, že ovládame človečinu. Človečinu? A čo? Mne sa to nepáči. Človečina. To znie ako nejaká, ako nejaká potravina. A ako by si, ako by si to chcela volať? Čo ja viem? Mm -hmm. Človečtina? Mm -hmm. Alebo človekovčina? To znie ešte hlúpejšie. No, keď ňom hovoria ľudia. Ľučtina? O, tak to už naozaj radšej tá človečtina. Hovorí tak aj starček a starenka. Starček Koučína, tebe tuším zadrháva. Nech sa to volá ako chce. Hlavné je, že vieme ňou rozprávať. A, a na Vianoce tým Starčeka a Starenku prekvapíme. Ty, Guľka, myslíš, že to bude stačiť? Čo? No, ti to bude dosť pekný darček, že vieme rozprávať a tie všelijaké akrobácie. Hm? Nemali by sme ešte niečo? Mňau, mali. Ale čo? Čo? Rozmýšľal psík, dumala mačička, vyhutovali obaja, trápili sa a nie a nie na niečo šikovné prísť. Počuj, starký, pozri na tých našich dvoch. Len sa tak motkajú sem a tam. No, ako by ich niečo trápilo. Sú akýsi nespokojní. Dúfam, že neochoreli. No, že ich zober zo sebou k rieke. Možno sa trochu rozveselia. Starček chodil k rieke na konáriky. Zosmrečený boli krásne zelené a tie z hlohu a ruží zasa zdobili červenohnedé malvice a jasnočervené šípky. Z takých konárikov si každú zimu ľudia robia adventné vence. Starenka na trhu v mestečku konáriky vždy raz, dva predala a za peniaze vždy nakúpila trochu jedla. Tento raz sa však neponáľala s jedlom domov, ale sa trocha poprechádzala po rozsvietených uliciach. Vidno, že sa už blížia Vianoce. Všetci sa chystajú na sviatky, zdobia stromčeky, kúpujú darčeky. Ach, jaj, a ja nemám pre môjho starkého nič. Smutne sa pozerala do rozsvietených okien na vyzdobené vianočné stromčeky, ovešané jagavými ozdobami, zlatými a striebornými reťazami a ozdobnými sviečkami. Z cukrárni sa vynula vôňa sladkých krémov, čokolády, a zákuskov Predávačky v obchodoch sa usmievali a balili darčeky do farebných papierov Zamyslená starenka zastala pred stolíkom trhovca ktorý predával hrebene, ihlice, spony, brošne a všelijaké iné drobnosti Medzi nimi zazrela čosi čo by určite starčekovi urobilo radosť Krásna pracka na opasok. Z tej by mal môj starky určite radosť. Veď tá jeho je obyčajná a časom zájdená a ošúchaná. Len keby som tak mala na ňu peniaze. V tom zafúkal vietor a zhodil starenke z pliec vlnenú šatku. Starenka ju zodvihla a ponúkla trhovcovi. Slovo dalo slovo a šatka s prackou si vymenili majiteľov. A na dôvažok trhovec starenke pridal aj dlhú pestrofarebnú šnúrku. Starenka pracku ukryla do záhrenia a šťastná kráčala domov. Nemala už síce svoju teplú šatku, ale hrialo ju vedomie, že má pre starčeka darček. Hej, vy dvaja, nože sa prestaňte jašiť. Držte chvíľu, kým narežem zopár konárikov. Potom sa s vami tiež ponaháňam. Pri rieke bolo všade plno snehu. A kým starček rezal konáriky, psík s mačičkou sa pri rieke naháňali v tej bielej záplave, klbčili sa a váľali v mekých snehových perinách. Potom si starček nabral snehu a poriadne tých dvoch lobtošov zguľoval. Naraz zazrel na zemi dva kamienky. Neboli to však obyčajné žabice. Guľka, rikono, nože sa poďte pozrieť, čo som našiel. Aha, kamienky, ktoré majú v sebe dierku <laughs> Niektorí ľudia tvrdia, že dierky do kameňov urobila voda Ale ja, ja si myslím, že to muselo byť niečo iné Nejaká tajomná a čarodejná sila Vezmem si ich Možno sa nám na niečo zídu. Rikono! Rikono, ku mne! Počuješ? Nechaj na pokoji toho pána.